Zei urteren Atlantida Disko berri honetaz hitz egiteko Jokin Jokin elortza Gitarristat abeslaria dugu Gaurkoan hemen Gure txantxakun irratiko Estudiotan Dagoeneko Ba gure galdurei Erantzuteko prest Kaixo Jokin Apa ondo. Zemous Ondos, onda Ez ta lehenen gualdia Etortz ezala eh? Zue gaurna uste bai. Beste enioiz Bai Bueno, horrek esan nahi du, ja esperientzia baduzula ez bakarrik horrea etortzen baizik eta talderen batean. Beraz etzea hasi berria hontan. Es, es, es. Ja urtea dan amagoia. Hmm. Segiurte be besela gainera segiurte baino geio, asta. Bai, bai, ja amabostinguru bai. <laughs> amabostinguru. Bai, bai, bai. Bueno, eh, zein izan da baina arteko zuen ibilbidea, nola sortu zen taldea eta konkatu bizkat zuen hasierak. Bueno, ba, aurreko esperientzia batzutatik ba Behin amaitutak, ba, bat eze, ba, lagun, e, julen eta biok elkar laguna ginean da, bueno, proiektu berri bat bat iaurreiteko elkartu ginean da, bueno, zei urte lehen beste proiektu batetan elkarrekin ibilita ginean da, bueno, proiektu berria ideitzeko gire dituzita egun, sei urte jartzia, mugarri bezala, ba izena Eta, bueno, aurrera gaurrera, ba, leheneko grauatu genitun bi maketa Bigarren maketekin irabasi genu euskarigasteak omaketaleiak eta hortik sorta hutsitzailgun metakekin lehenengo diskoak kaleratzeko aukera, beste bigarren bat. <coughs> gero bateak genitun beste pare bat disko guke autodizio bezela eta gero ja askenengo bi diskoak e, bagabigake diski txieekin kaleratu ditu ta, bueno ja diz, estudioko 5 disko ditugu ta suseneko bat eta bueno ja urteak eta lana ja badamahu intzat. Eben bueno, eh, begiratuta urtiak eh, lehenengotan ba, epel aburreagoan eta zenuten bata bestearen ondoren mm -hmm, eh, Azkenengoak ja pausatuagoak izan dira eta arte horiek zer dara eta nekea edo zer Hombre, bai, bai, ziren ba, le lehenengo diskua ba, suertezitzaigun holan iaia nahi gabe kaleatzia eta, bueno eh, ez ezgi, ginen gehiagik prepara eta, bueno, ez da egitizan zen pixkat eh, Eztek, prestau gabeko gauza bat ezea, atea ginun, da... sorta hor zitzaigulako, eta, bueno, baur, nien diskua kaleatua li zati ezta garrisa, eta, bueno, aurreren ginun, baina, bueno, diskua kale eratut, eta, beste, bigarren diskua bat ateatzeko guanak lehenengo momentutik, eta, orduan duan, bigarren diskua urrengurtian kaleratu eratu ginun, nahiko askar izaten dena, eta, gero, bueno, <coughs> bi urteko epekin eta beste, bi disko edo, eta, hau askenekua, bai, irurte, terdi, ya, pasadia, horrekotik, da, bueno, Azkenean, nik uste, gu pixkat arnaz haber talde bezala baganera bat zan bai, igual hamar urte gelditu gabe edo ginen beti edo diskua prestatzen, grabatzen edo zuzenekon jotzen da, bueno oinguan hartu ginen, ie urte bat esan daiteke, ba, deskantxo edo bueno, e, urte sabatikoa da esan daiteke edo bueno, pixkat bai gu, guri ere ondo torri zitzaiguna eta nik uste, de, bai... ebai Eh bueno, e, tal día en presentzia ere piskat desahertzia ba, eta kontzertutatik eta ere ba ondo etorri zala, ba piskat ba, ba, ba, e, er, bueno, gure jarritzaile edo piskat gogou piskat berriro guk jasotzeko, ez? Da bueno, hiru urte herdi pasadiaolan askenean daitan aise segiduen pasadia, da baina bueno, hiru urte herdia ez gomatu, baina bu, bi urte e, diskontan laniean ibilizan izan e, gara. geldi beintzat ez egon Eta ez dut egin eh, potatok bezala da dola, gira despedida girurte, laurte despeditzen gero gira ongi bueno, eta hori e, Igual, ez dut egin baina egual planteatu aurrera alako zozeritia ba, beti nola baiteko e, ikusmin basortzez ulako, mm. ez? Zugan, eta jendia gehiago gerturatzen da Zugan, eta neiztakero ez dut ziko horatzen ez nire larri ibili nintzala bere momentuan potatok nazkeneko konzertu eta Ella azkenak que eta gero ikusteko aukerek ez nulako iko ta, bero, gero baitu jarri izan dut. Bai. Bueno, eta eh, agian eh bueno, zuk eh barrutikan bizi dezunes igual ikusiko dituzu aldaketa gaiago, baina estilistikoki sei urte keztu asko alde hatu, Diska batetik bestera. Ido naiko antzeko antzenu da. Bai, bai. ildua bidea bai. Eh pop rock, power rock. Bai, e, nikuz utzet, e, nik bai nabarit zituela, diskotik Diskora eztiela beste gutxi ore oso igualak. Eta nikuz utzet, e, gu jarraitzen gaitunak eta hala nikuz utzet dela, gu beti saiatzen gara diskoak, ezagik, enfoke e, argi dago bakun pop egiten du eskaziko egiten es, es jibia, es rockabilia, es, baino bai ildoberian e, e, e, jarraituta enfoke differentia ke en Matia gure diskoei. Ta nikuzte nahiko, adibidez, azkenengo hau bat ere nahiko enfoque ezberdina dakala, dakala <coughs> abesti utzako inerte egin es ditugunen modukuak eta eta bai produkzio aldetik eta bai nahiko desberdina da, hain ditu agian aurreko diskokin seietzen ginian beti lortzen alik eta soinu organikuena edo e, trinkuena ta bueno, oraingoen beste ba, gogo pizkat ganalako gana ganakolako bai soinua prozesatu edo pizka produzio pizkata hondillo Bai, dio eta bai komposizioa bai, ba onbre gu argi dago ba, pop rockak oinarritzen dela estrofa estribillo baino einditu ga ba, bestiak iaia ia, ba, bueno eta e, badare abesti batzuko estribillori ere destacatenak eta guretzako ezekin nahiko talde berela nahiko berrekuntza hondia asko diskoneka. Nun bainetik ganjasotako influenziak edo bideratu dute laketa hori, edo... Bai, bai. Naturaltasun ez atera dira. Na, e, bueno, azkenian hainbeste eh, urtetan eba nahi eta nahi ez ba musika asko entzututu, no? kontzertu asko entzututu eta danetatik hartzezu ez, gustatzen izuruna da. Eta egia da, egian azken nungu urtetan e, igual pop-rock musika estilo gutxio entzun izan deula eta jungueala igual... Ba, beste estilo batzutara, igual, e, gordinaguak guak edo, ez? Uh -huh. e, entzule bezela, eh? Ba, igual, po, post rock inkluso edo lan ditzen dianak, eta e, pixka ga, e, gauza estremu guetara edo, bueno, pixka esan baditeke behintzat. Eta nahi eta nahi ez bat aldian, nabari, nabaritzen dala. Uh -huh. Eta bueno, aipatu duzu eh, estudian ere halako e, aldaketa bat izan dela ekoizpen atletikan, nola landu duzute, eh, zuen kabuz edo norbaiten laguntzarekin izan da e, e, aurreko diskuak guk eginitun grabaketak eta nasketak. Eta oraingoan ba, indi grabatu guk, baino nasketak ez. Nasketak ere izan du beste norbaiten ikuspuntu bat ekitzia abestiak nasterako orduan, ez. Gurutzako esta que era cargarria san ba beste norbaitek gure pista gustiak hartu da iaia ia esan genion bueno pintsasun naidesuna ez eh, su bueno pizka zer bilatzen ginuna asaldu genion baino askatasun osoa bakasu pista gustiakuekin ez su bezala estan hoy da sui sui e, transmititze dizuna in in in osea esta que su principios inolako mugarik eta ia esan segiduan ulertuzun edo ez dakit ba, eh, asmatu zuen gubillatzen da iaia izan da oso oso erresa nasketa prozesua zestuako estudio baten, gaztain estudiotan indau hei hau gaztainak ekin, gris estaldeko abeslaria da eta oso oso bo, oso oso oso oso da laniteko modu ekin oso erresa suertu zaigu. porque bueno, pixkat gua harrizko puntu bat hartzen ginen Es genuena, aurretik ez zer ez hautbea bueno, oso gutxi ba agortu izan ginun baten baten, baina bere lanak ebai oso gutxi ez hautzenekin dituen, baina bueno, ez dakit, erakartzen zigun bere taldeko musikalidadia, ba, nola bait guria gu, guria ba esta musika standard arraua da, baina aber nola nola da ez dakit, eh, moldatu balzian biak edo haberse, suertabalzan handik eta egia esan oso-oso gustura behar ditu ja. baina, grabaketa bai, hori izu esku? Bai, gaur egunian eh, estudio kampoko estudio baten grabaketan asketa hartzia <laughs> fe, eh, aurre kontuak gehiagik gotzeza izu <laughs> eta baian ja jaganera esperintzia duzutene sortan ondo, moldatzen zute bai, dakau estudio txiki bat eh, lokalian da, da nik ustez gaur ia talde guztia bezala, ba, norberan etxian edaldeitun e, e, baliebidekin grabatzitu gula eta begia esan eskeak ehatzen baino hori. bestela gaur egunean beste estudio profesional baten edo grabaketa osu egitea aurre kontutu edaldetik asko igotzen da uh -huh. Bi gitarra, baxua bateria, hotsak e, taldea hori da Estu, Estudioan sartu ez estu dutena ere hori izan da edo bestelako musikaria parte hartu dute eh? Guk hei nasketetan esan genioen e, askatasun osua da kasu Brebe esan genioen da kasu askatasun osuaren eibadezu programa batzuk edo Edo zer gauza sartzeko Osea, zui, zo zer e, eskatze bai bestia sartuta bueno, a, Sartu izan ditu ambiente batzuk edo tecla batzuk, a, pandero bat, eolako satxo batzuk Gero jaberak nasketetan postproduktsinua da ditzen edo behak sartu ditu Baina bestela nada, eh da oso standarda da musika. Oso. Lo único hori ba gitarrek eta piskat ba efekto gehiota eskate. Orduan sonatze du diskoa igual piskat handio edo. Uh -huh. Bueno, ba dugun guzti hau, eh estudioari dagokionez, ekoizpenari dagokionez, aldaketa bezala eh dugu de bezala sei urte taldean. Uh -huh. Baita ere aipatut duzu nobeda de bezala e, agian eh e, nunbait zerbait berria bilatzen duzute, zerbait berria esaten dezute. Uh -huh hitzeraldetikan e, edo musikaletikan? Bai, da, beti... beti zeiatzen zea, ezea ba, arrepikatzen, edo, bueno, ba, zure bidea esaten ginuna, ez? Gure bidea nahiko hildo berekoa dia dizkoak, baina ezea arrepikatzen, edo gauza berriak iten, eta, eta ziratik hola, saiatu ginun. Argiganak ganaka unpiskat aldatu nahi ginula nora bidia, baina ez genekin oso argi nora june eginun ere. Orduan, abestiak ateatzen jundien einen, ba, e, bidia iten jungea eta nora nora nora jun eginun ikusten, ez? Ba, gehiengiz gehiengusten zientzaizkeun gausak ontzat hartzen, da bestiak kentzen, askenien bideetan jun izan gaita, bueno, geldituda nahiko disko nahiko orekatua da, da o oh, abesti pop rockeria naiko standardrak eta gero badare abestiak nahiko eh arrisku edo bueno, ezteginola esan eh hondiko abestiak eztien aoso standardrak, ba igual gurentzule medio bateri pizkarraroinal zaionak, baino nikuzte da orokorrian hartuta bizko naiko orekatua dala ta daola da danetaik abesti naiko gogorrak, neko lasaiak ta baino danak oso o, oreka ona beste besteekin neiko ondo pertzutena da oreka lortzen dutena diskuan Hamaika a dira sortu hitzuenak mm -hmm. hemen eta hoietako bat edo videoclip e, bisa ere e, grabatu dezute bai bai ba singlea sonatzen hasi izan hormetako e, erregin eta bueno e, eskanak unoso argi nola no laín abestian videoclipa, baina bueno, azkenean ba videoclipan zuzendariak ideia nahiko bitxi eta etaean korrika batean jarri zigun, jarri gintuen zi, korrika iteko zinta baten gainean da bueno, hor historia nahiko celebrea suertatzen da ta egia esan bideo klipa nahiko arrakasta handia daukitzen da porque esandakoa len len esanda bezala ez es, ba bueno aurre kontuak ez da ez da ez eta murritzak edo handia dinek ba aurre kontik ez dago bideo klipa grabatzeko orduan e, adimena dosorkuntza landu berda eta bueno orduan ideia polit bat aukitzen saiatu berda ta bueno kasu hontan ideia polita san bideo klipa grabu ginu nahiko celebrea da jendia ja gustatzerai saio ta Eta oso posi gaude. Ero errekeratak irikitzera ditu, e, agian eh bueno, ba promocio atletika bai. edo restasuna ditu bideo batek gaur egun. Bearrezkoa bai. da. Bai, bai, bearrezkoa bai. Gainera hori O nada ere bai, ba gaur egunean videoclip xume bat ba egin daitekeela, ba gutxikin, edo ba kamera hon batekin, daideia hon batekin, eta beti laguntzeizu, bai gaur egunean interneten ba saretan eta bajarrita, ba gendi ai el el Arasis eta ia su está gu, jendia gure videoclipa ikusten. Gu baizik eta gure videoclipa berari elera azten, ez, nola eh indesakeu ba, gure bideo berai heltzeko ikusi lezateko ba, Facebooken bitarte, YouTubeen, Harrita, leko gustitan da bueno, ta gero ba gaur egunean badare komunikatu bideo gutxi batzuk badira ere, ba, ba, badirare, ba bueno, eta jartzen dituztela, eta bueno, ba, bertan jarrita ere, pues ba, hori atean txen diozu videoklipari. Uh -huh. Aipatu duzu, e, zuen lehengo erritmoa gelditu zenutela, eh, mm -hmm. bat hartu zenutela, mm -hmm. orain noski erritmori berreskuratu naiko duzute, pentsatzen da disko berri honekin, mm -hmm. Errexa daukazue berrirore kontzertuak lortzea eta martxan ibiltzea. Bueno, Errexa, hori, deskantxuan eta piskata parte denbora guztian beti dana momentu zuten, oraindik eta guk utzi baina egoera alik eta okerraua <laughs> da hola, ez? Orduan ez dakite Errexa ukiko den edo ez martxan jartzia. Bueno, gu beti zangea talde, naiko, sumia eta ez, ez dago inalako alako handi nahirik, ez, orduan, ba. bueno, gu ba, urtian ziar ba, kontzertu kopurut duin bat egiteko aukera dakon bitartian, eta bueno, lortzen baldin badago kontzertutara halik eta jende txua gerturatzi eta, eta ondo pasatzi eta gustora gelditzia, gure elburuagia betetak ongozian, ez, orduan espero ez behintzat lortu alizatia hori, ez, badakau ba. E, bulego bat hortan lan iten duna, eta, bueno, egia esan ezin geake jatu, ba, gauzak dauden bezala, ba, gauzak dauden bezala, laguntzakin, ez, entzohietan. Eta hor da, bueno, espero detondo jutia, baina egia da, ke, entzun eta entzun aige ala, gauzak daudela, baindikan, eta, ba, hori, biru urte baino askoz gaizki, ez, baina, bueno. Eta nor daki gai, zer da torren gainera. Hori da, baina, baina, bueno, guk aurrein berdio horre, ez gara txian gelituko. Eta, e, bueno, aurretiko zuek beti euskaraz egin izan dezuek. Mm. Eh? eh pentsatzen dezuen orain arteko ibilbidean e, Euskal Herria edo mm. aretoak bezaintest Euskal Herri ingurukoak izango zirela ez dakit orain e, berdin mantentzeko asmoa da kasu e, Euskal Herritikan vuelta gora tavera bai gure leku naturala Euskal Herria da ez lortu izan ginu urtetan urtetzia oso zer ba Bizkaia eta Espainia edo Kataluniara edo Galiziarra bai baino pizkat mm. Esperintzia besela, ez, aventura besela, jugundako, jo, eta gainera egia zen, beti irtetzen ginean pixkat, ba, bueno, ahi e azer gertatzen den, eta gero oso posibilitatzen ginean, ze, eztakit, ba, igual, ta raonan jo, jo ginegun, da, ba, jende txuaz, ego? Eh? No, Ezen desu ez espero jende asko gotia, baina ez desu, egia norbeit bat horren. Ba, igual, hogei, eta hau espertsona zuik usten, ta raonat izatoz, pos posik, ez? Da, beti, sortain zaizazkigu, esperintzia horiek oso positibuak, Posizatu zelako ta talde bezela ere, emati zutelako, ba, ba pizkata arnasa edo ez git, bizi pos berezi bat, ez? Kartzitu hasi opor, batzu opor batzuk asteburu pasa bat izango balitz bezela, kontzertuan hitzakiekin eta beti gustatutako litzai guke, ba, dizkontakine bai, ba, izango ga genu halako oso serin, ba baina bueno, ez, ez da arrasare. Uh -huh. Bueno, oraingoz eh, aurkezpen gisa edo diska aurkezteko ba askaskoa data batzuk, ez? Ze eh, lizondon Durangon, eh, Atarrabin, ezta? Eh, donoste aletik, eh, orain goz ez, zerrez? Orain ez, baina, bueno, nik uste lastero beran duetorreko, bera eh? ladokara edo da nadalakuara. Uh -huh. Eta bestela, ba, zuen zaleak, zuen eh, web horria jarraide dezakete. ez? Horri, horri da. Antxe zer dago, bideoklipa, ikusi dut antxe da gazuela? Bai, bideoklipa, dakau, ba, da ba konzertuen datak, albiztiak, gero, Facebookian beti da, ba, igual, egun erokotasun handio dakan leku bat, ez? Facebookian... Eh, jarritzaile eginda edo ba, bueno, gure gauza guztiak edo han jartzi ditugu ba prentsa nagartzen ja, ba gea ba edo dana delakoa edo kontzertuan data hori da blotura lortze lortuko bagenu, denu ba jarriko nuke ba nahidunak entzun alizateko ta egunerokoa jarraitzeko modu honena facebookian edo gure horrian da eta denda ere bai antze dakaz denda, denda ere bai ba diskoak bidaltzitu aliketa merkien dakaz gastu gabe e, bidalketa gastu gabe eta eta bueno Guk digun indigun bakoitzai oparitxo bat bidaltzen diore bai, jakin dezala ta bueno, ez dakite goletza. Soy parte es que yo esinda ahí, ya, oye, es gu, gu gatik ingo ginun naidunari oparitu, es ez? ezin ez, ez, ez daiteke, pues porque intentes un la nariba valió baten berdiozolakota askenean e, oparitutako xeba tiri bai hartzen dunak i balestiolako ematen e, erositako gauza baten balore berdina, es. Baina guretzako garrantzitsuna da, ba, ba indako lana jendiengan elarastia ez da. Bueno, ali izango ba genun nolabait, ba bueno, gut da alden gusti editeko preste. Uh -huh. Earki, bueno, va ba, ni zuen e, disko berri honi eta zuen gaurko egoerari. Atlantira da diskaren uh -huh. izena, 11 uh -huh. besti izango du bezala eta eztaki nik zerbe gaitu behar den, ozer astu zaigun. Ez, ba, hori, ba... Jendia gaur egunean ba diskoa erostia saia dala baina badaltzkala mila modu diskure, diskuari gerturatzeko bai ba, plataforma askotan dagoela entzun alizateko ba, Spotify eta edo dana delakotan ikusteko da bueno ba jende animatzen da bis da biskat diskora gerturatzera oin artekuak berdina gerturatu izan dienak ez dira da damututa egia esan oso oso E, eritzi pozitiba jasotzen egea, beti izan egia san, izan ega talde bat, beti ikizetik gula nahiko e, jarrera eta eritzi onak ez, baino esan berra dao, di, askenengo diskonekin, alik eta orbaindik eta erantzun obie izaten nahi dela gaur bertango izian, e, gozalduet berrian e, urteko diskonen enen artian e, gaudela, eta ez dakit, ez? posi gaude, bain hori beti ematu gehien kostatzen dana dela jendian gana eltzia, ez? eta nik gaur egun nahi dunak bintzat oso errezakala, plataforman bat denbiteaz edo disko entzuteko, ta, bueno, hori da guri guion gustatuko ditza egukena, ez gero gustatzia edo ba, esku dago, baino bintzat, ostia, aukera bat ematiak guri. Bedro putxinez uzenekotan, ez? Uzenetzen edo hori bai. onena hoi izango zen. <laughs> Earki, eh, bueno, ba, Jokin elortza, eh, sei urteko gitarra iztabezlaria, eh, aukeratu zazu amaika abesti hauen artian bat, gure entzulei eskintzeko, eh, Ba, kintzekot? Robinson Crusoe. Eh. Sí, Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, auxe dugu hirugarra bestia, ezta? Hori Perfecto. Bueno, va ba, Jokin, mi esquerren izateatik. Zurik, ezkerrenen egogea. Espera <risa> det. Eta, bueno, ba, esa andakoa, suerte ondi eta laniezun arte. Vale, va. Mi esquer. Agur. Agur. arkiba hortze gaude. Eh, Robinson Crusoe sei urte taldearen Atlantida diska izand hori eta ja dagoeneko agortu dugu Jokin e, Abeslarita gitarrista eta horrengoz, bueno ba, hortze, e, gure elkarrizketa horren agurra joan jarraituko dugu Egurdiko ahotsa magazinean Donostia ta inguruko berriak kontatzeko asmoarekin.